Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco Que emite Dende Ferrol O Ateneo Ferrolán solicita ao Concello de Ferrol que asuma o custo da factura do transporte e custodia dos seus bens O Ateneo Ferrolán solicitou o reconhecemento da responsabilidade patrimonial ao Concello de Ferrol nunha rolda de prensa que o seu presidente Eliseo Fernández e o abogado da entidade José Manuel Aneiros deron o pasado mércores no edificio do Ateneo Ferrolán. A continuación escoitamos al rolda de prensa. Informou Cholo para a Radio Filispín. Vale, bueno, que nada, a, o agradecer vos sobre todo a asistencia, que xa sabemos que polas tardes é o melhor é complicado. E, bueno, desde Ateneo o que bueno, queremos facer é presentarvos un pouco... -vos o que é a reclamación que presentamos diante do Concello non? primeramente queremos manifestar sobre todo un, un apoio a toda a xente que estes días co tema da, de que se falou de que se chamos vender o patrimonio pois houve unha serie de apoios que nos chegaron por vía privada por vía pública e para non é moi importante ter recibido esos apoios e que estén aí non? por exemplo, eu quero salientar o artigo de Germán Castro que publicou no seu blog me parece que unha lanza polo Ateneo, no cal se comenta algo que eu creo que é compartido por, por nós e por moita xente, que indignación diante do problema que está a padecer o Ateneo e os seus fondos. E o que nos queremos facer, nesa linea un pouco que comenta Germán, pois se chamará a responsabilidade, non? presentamos unha reclamación que se chama así de de reconhecimento da responsabilidade patrimonial, pero como presidente do Ateneo penso que o que pedimos ao Concello que se xa responsable no sentido amplio da palabra que axa unha responsabilidade sobre un patrimonio cultural en trance de, de, de perderse para, para a cidade de Ferrol e que tome bueno, que queremos con esta reclamación pues tamén un pouco abrir unha porta legal para que sen ningún tipo de problemas o Concello poida eh, digamos efectuar o pagamento dese de gasto que sempre consideramos que era responsabilidade do Concello porque foi o Concello que iniciou a obra foi o Concello e a empresa xudicataria que obrigou o Ateneo a levar eses fondos fora e entón pensamos que hai unha responsabilidade legal que que, que ten que cumplirse e ten que, sobre todo que esa, esa actuación do Concello o que non pode perjudicar a unha entidade cultural e perjudicar sobre todo ao Ateneo, perdón ao patrimonio cultural De, de toda a cidade. Entón eu non teño moito máis que dicir únicamente despois co despois de as preguntas que quirades facer, pero vos deixo con José Manuel Aneiros, que é o noso abogado, que preparou a reclamación e vos pode dar a mellor algunha pista máis sobre o contido da reclamación no sentido e días e, e digamos os as aspectos máis técnicos. Muito gracias. Eh, bueno, fundamentalmente a a reclamación que se lle presentou ao concello á solicitud de responsabilidade patrimonial que se sustenta, como en que era outro ámbito eh, se sustenta fundamentalmente en que como consecuencia dun funcionamiento normal ou anormal da Administración, neste caso o Consello de Ferrol eh, se, se lle ocasionou un dano efectivo e eh, valo, eh, valorable económicamente á Asociación Ateneo Ferrolán E, jurídicamente na nosa opinión é incuestionable esa responsabilidade con independencia con independencia dos eh, compromisos políticos que son públicos e notorios neste asunto desde o momento desde o momento prácticamente inicial de, eh, de De, de, das obras de rehabilitación do edificio nesta base de, do Ateneo eh, se asumiu polo distinto responsables políticos que todos os gastos con, eh, que derivasen desta de, de obra iban a ser asumidos polo Concello sen embargo mm, tales circunstancias, pois no caso concreto do transporte, mudanza e depósito do patrimonio do Ateneo pois non se documentou eh, como consecuencia estamos en unha situación na que hai unha empresa que prestou o seu servicio e ainda o siga a prestar e que reclama dentro da legalidade, de acordo con un contrato reclama o pago dos seus servicios ainda que hai que tener en conta que esta esta empresa xa reclamou con a vía legal correspondente con vía civil eh, reclamou o pago desta factura en na vía civil a xueza de primeira instancia número 2 de Ferrol non xe quedou máis remedio que estimar a demanda todo vez que había un contrato firmado o servicio estaba prestado e por tanto co independencia dos compromisos políticos eh, por parte dos responsables do Consello no momento do traslado eh, a verdade que mm, xe únicamente non quedaba outra que daría razón a esta empresa de mudanzas. Ao mesmo tempo, esta empresa de mudanzas non tiña argumento legal para reclamar ya o Concello. Así que, vemos abocados a iniciar este camiño, que penso que este, que moi claro o cumplimento dos requisitos jurídicos. Como dixía inicialmente, falamos dun funcionamiento normal ou anormal da Administración do Concilio de Ferrol que consiste no inicio das obras de rehabilitación do edificio onde estaba a sede do Ateneo foi quen contratou a empresa que, que falla reforma foi quen deu o visto bon a, ao, pro, ao proxecto de rehabilitación eh, en fin, levou as riendas eh, do, desta obra en todo momento os certos que eh, os actos que ademais en eh, no un momento inicial non estaba previsto a necesidade de, de transporte e mudanza do patrimonio do Ateneo, simplemente iba se iba a facer primeiro unha parte da da obra coa única necesidade de desplazar pero dentro do mesmo edificio ese patrimonio, ese, embargo, por motivos completamente ajenos a o Ateneo Ferrolam únicamente imputables tanto ao concello como a propia empresa constructora eh, eh pues eh, houbo que eh, sacar fora do edificio todo o patrimonio. Eh non elixeuse sequera o ateneo, a empresa que va ter que que que se va a encargar de facer este este traballo. Mm dende a dirección de obra, dende de o propio concello, insistimos se nos deu tranquilidade eh no sentido de que se iba a hacer, se iba a facer cargo o concello eh, dos gastos que se ocasionaran por este motivo. Desde embargo, chega ao final da obra, chega o momento de pagar a factura eh os honorarios de deste de desta empresa e o concello, bueno, cambiaron os responsables políticos eh que non é o momento de irán o seu compromiso, eh, eh, o goberno actual, pois, bueno, ante a inexistencia mm, de un soporte documental destes compromisos, pois, decideu non afrontar o pago eh, dos servicios prestados con a empresa de mudanzas. Como consecuencia, temos unha sentencia condenatoria para, para o Ateneo eh, que fija unha cantidad concreta, pero que non é o total do que vai haber que pagar como consecuencia desta situación, porque a sentencia recolle un periodo temporal concreto, que é esta presentación da, da demanda por parte da empresa de mudanzas, pero eh, o de é que os, o patrimonio sigue depositado nun contenedor, varios contenedores eh, da, da empresa de mudanzas felix, e, tanto siguen devengándose mes a mes cantidades en contra do Ateneo que, se ven non están recollidas nesta sentencia, poderán instalar unha sentencia posterior, e, eh, tanto o dano efectivo para o patrimonio do Ateneo pues vai ser considerable tendo unha conta de máis, eh, como é públicamente conocido, que a situación patrimonial do Ateneo non lhe permite eh, facer un mínimo dispendio ni asumir gastos que non lhe correspondan Por tanto, estos son os feitos que expoñemos na nosa reclamación E terminamos pedindo que, que o Concello se pague cargo, por suposto, do pago das cantidades que resulten deste servicio de transporte, ambulanza e depósito do patrimonio do Atene. Vamos a ver se te unha pregunta en concreto. Eh, o sea que a, o recorrido final de todo isto é que o Concello pague esta débeda. Se si o Concello non pague esta débeda, eh, non hai nada que, que facer, entón. Pois... Pues, Eh, bueno, está, estamos justamente con a empresa de mudanzas, como es sensible a situación que tengo con o Ateneo, e conocedora da da precaria situación patrimonial. Vos pues estamos negociando unha posible saída. Pero esa posible saída, se non temos a colaboración das administracións públicas, pasa por vender o mellor posible o patrimonio do Ateneo. Eh, obviamente, é unha situación que ninguén desexa, ninguén do propio Ateneo, e penso que sea desexable para pa o resto da ciudadanía, posto que na situación eh, na que Ateneo viña atendendo este patrimonio, ao mesmo tempo estaba a disposición de todos os ferrolas e ferrolas. Eh, desexable é desexable e que continue esa situación, e eh, para salválo, pois, lógicamente, necesitamos eh, a financiación por parte do Concello, ou de outras administracións públicas, pero, de logo, consideramos que quem é responsable disto é o Conselho de Zaragoza. E aquí habría unha contencións por... Si, bueno, é sí, eh, bueno, eh, verdade, eso non no o expliquei. Este é unha solicitud inicial, isto eh, eh, abre un procedimiento administrativo que está está regulado, hai unha normativa que establece cales son os cauces os tempos que se nos tem equivocado un tempo máximo de ano que ten o Concello para resolver este este procedimento claro. e ao final se xa por resolución expresa ou por resolución tácita que darános aberta a porta salvo que nos den a razón vea mixto tío o cual non, se, non faría falta lógicamente pero senón habría, senón se non habría se nos aportado o procedimiento contencioso administrativo que se tramitaría nos un de contencioso dentro el... de un ano en caso de que non respondesen antes. Ka, claro. o sea, a resolución é eh, desde, eh, desde que acaba... Des... porque isto es se no? si por o sea, de pola mañá dun ano, ¿no? se si antes no. se si antes responden, se a mañádes e se si non esperades un ano. Pero a empresa seguiría un ano sen cobrar, no, nos agarramos que fin xericio polo menos dunha mínima responsabilidade, pois pues, o concello se pronuncie o máis brevemente posible. Entendemos que hai unha razón de urxencia e o deseable sería que, que les manifestasen pois, en canto, digamos, tresen os argumentos jurídicos para ver a reclamación e, a, e pois, que, aume, pois, por responsabilidade terían que facelo en, en breve no? para porque eso nos causaría non son presuicio pero tamén, sobre todo, a empresa. E isto que facedes xa casi, casi máis que técnicamente casi políticamente Digamos, estos facedes para, para que se vexe claramente realmente o, o Concello non ten ningún interés en votar os cuama o, o, o facedes pensando que o Concello pode reflexionar e reaccionar ante este nos situación. pensamos que debería reflexionar porque os argumentos que se exponen na reclamación creo que son atendibles que son lógicos porque é unha reclamación que se basa nunha obra que foi promovida polo Concello e que o ateneu incurrir nuns gastos que non tiña ninguna necesidade de facer, senón fora porque foi obrigada polo Concello. En beneficio do Ateneo, porque iba a ser unha mellor no edificio, que ao final tampouco foi tanto, pois sí, evidentemente, pero pero para unha obra municipal, entón nos entendemos que aí esa responsabilidade se pode furtar se pode escabullir de moitos xeitos, pero que pensamos que está aí de feito algún responsable municipal dixo que non podía axudar a Ateneo pois, porque había unha factura que era falso dixo tamén que non podía axudar a Ateneo porque estábamos en débedas en, en, perdón, en, bueno, que tiñamos descubertos con Seguridad Social e Facenda o cal tamén era falso agora creo que esta vía abre a porta para que o Concello se allane a esta solicitude e, fa e faga o pagamento creo que boa parte da Ciudadana de co entende que isto De terse tercer efecto, ya hay mucho tiempo así, porque hay que lembrar que este al final de la obra, la cantidad de que ha se adevedaba por ese contrato eran 19.000 euros. Ahora estamos hablando de más de 39.000 € e crecendo. Bueno, entonces eso está causando un daño que que es para tener pero patrimonio, es para todo el mundo porque al final ou se perde o ou se pierde el patrimonio o si paga el concello, pues pois vai pagar una cantidad cada vez mayor. Eh, canto eh cuánto de gasto desde non hai esa non no, no, ha habido... pues es estamos falando de un importe de 500 euros mensuales y uh -huh. a demanda deve estar presentada en torno a agosto do ano pasado de 2014 por tanto contando meses pues, sumamos 500 euros cada mes pero a maiores hai que sumar que hai unha sentencia e eh, as cantidades que, que fixa a sentencia devengan o interés procesal uh -huh. e... Eh, A partir da sentencia, hasta que se faga o pago completo A razón, eh, o interés legal do Iñeo incrementou en 2 puntos É dicir, adiado xe un 6% anual Ese xente está recorrida? No. Eh, non está recorrida, basicamente Como xeixen antes, expuxemos Todas as circunstancias nese procedimiento Nese procedimiento civil As circunstancias que elevaron a ese impago da factura E, ainda así, pois, a xudeza, ainda que penso o a vontade de escoitar a todo todas as partes eh, implicadas De feito, permitiu algo que non é frecuente, como escoitar unha grabación dun programa de televisión Que permitiu facelo, pa, pa, suponho, para ter o maior conocimiento posible dos feitos Ainda así, xudicamente, non, non pude atender ao noso plantexamento e, lo tanto, tampouco tiña sentido eh, plantear un recurso de apelación que non suporía, eh, probablemente, pagar tasas, eh, tasas judiciais e asumir o riesgo de outra condena en costas pola apelación. E o análisis que fixemos é que, ao final, a, a, a vía m, donde hai máis posibilidades de que, de, de que se atenda o noso plantexamento esta vía administrativa ou contenciosa administrativa posteriormente tanto eh, tempo leva depositado todo ese patrimonio? En que estado se atopa? Depositado leva cinco ou seis anos. 2010, creo que 2010, 2010. Eh, 2010. Eh, a data, non sei exactamente o mes. Eh, eh, eh, as condición son bastante son boas. boas. Si estivemos ali porque, bueno, un pouco polo que se hace, falou a conta da, da convocatoria de asamblea que temos para o próximo lunes, do tema da posible venta de patrimonio, estivemos ali para localizar o máis valioso que podría ser unha vendido en caso de extrema urgencia únicamente, e estivemos ali vendo o patrimonio, e o patrimonio, eh, aparentemente, dentro do que pouco que se podía mover, está en un estado bom, eh, un estado que non é o, o, o máis adecuado para un fondo bibliográfico, hemerográfico, pero que dentro de todo é bom, un estado bom e é unha situación. De... Non, estivemos falando con tasadores, pero o que nos pedía... A empresa era unha tasación do, do, digamos, do carto que, do, do que se podía sacar nunha venta inmediata. E iso, claro, todos os tasadores nos miraron un pouco o que había, e claro, nos decían que había cousas que tenían un certo valor, pero o, o valor de venta inmediata é o valor que do mercado. Non existe, existe unha tasación que dá un valor hipotético eh, para unha venta a longo prazo. É eh, tamén por iso que o que estamos plantexando nessa vía que a de a posible venta de algúns obxetos, pues vaya un pouco condicionado a, a que esa venta se faga ordenadamente dentro dun tempo, porque se unha venta de urxencia o que ou un, un hipotético embargo por parte da empresa en subasta, eh, ese patrimonio se vai mal vender. Se, o que se pode sacar é muitísimo menos do que se si temos que recorrer a esa, digamos, a ese camiño pois faríamos unha venta controlada e seguramente sacaríamos máis cartos que serían máis cartos, sobre todo, para a empresa e para... nos abriría a posibilidad tamén de recuperar a outra parte do patrimonio que non se vendera. A ver, desa unha urxencia coa empresa, tenes que pagar algo... Bueno, desde o momento da sentencia temos que claro, pagar des algo. Claro. A empresa está sendo comprensiva con ese proceso de negociación que abrimos e... Y non sabemos canto poderá esperar pero claro, eles tamén queren Te queren cobrar embargo, suponho que recitaron aquela proposta a de que deixades en, no, en depósito unha claro. parte para sí. por iso que vos comentaba antes porque o que ele quería era decir deixadesme cousas por valor de 40 mil ou 40 mil euros que vos poda facer efectivas en poucos días e iso vimos que, que non era posible porque non digamos non, ningún, Ninguén pode garantizar que, que se vaya a vender ese patrimonio pois, Por 40.000, por 45, por 100 Eso dependerá do mercado E da urxencia en que, que se venda claro. O certo é que eh, Desta postura da empresa É consciente de que En un procedimento de execución normal eh, Tería difícil Cobrarse A cantidad que sella deuda Do, do propio Ateneo No sentido de que este patrimonio vendido en pública subasta en primer lugar xa vería dudas desde o punto de vista jurídico para hacer toda parte deste patrimonio de que fose o patrimonio embargable eh, e por tanto executable está en declaración de que é un patrimonio de interés cultural de Galicia e por tanto, bueno, eso ten certas consecuencias que teria que analizar o Suez eh, competente pero que, además, desde un punto de vista puramente práctico en de que se pudera subastar non parece se estamos vendo que se quedan desiertas as subastas de pisos eh, muebles de certo valor no seu momento, e tamén en a viadoxe isto eh, sería moito máis difícil conseguir obter ter um, cantidades suficientes para atender a reclamación deste de home vía subasta El, penso que a empresa tamén é consciente desa de situación e, sobre todo, de consciente do compromiso político do que falábamos antes, o compromiso do Consello de atender eh, o pago das da súas facturas. Por tanto, si que ten paciencia e apoya esta posición, no sé, de que o Consello se faga cargo de deste de, de gasto. De, non nos puxo unha data límite, No, plan, tal, pero, pero, pero claro, el sempre nos di que a empresa por cobrar e algo que entendemos, pero, el, pero a, a tamén, de... bueno, nos para ahora para iniciar ese proceso de venta, pois pues, tamén temos que pedir o consentimento da Asamblea eh Geral Ateneo porque é preceptivo e bueno, i ver un pouco como vai y... parte nesse sentido por reloj marca marca o... tanto máis tempo pasa e o patrimonio máis cantidades se, se genera por tanto sí, non nos mete prisa, pero a prisa se temos nos nos podes lembrar un pouco contigo ese patrimonio? bueno, aí hai unha biblioteca de hemeroteca, unha biblioteca de máis de 7.000 mil volúmes unha hemeroteca con coleccións únicas de, de prensa local, de prensa galega dos séculos da XIX e XX incluído, por exemplo, o jornal da de, democracia do final do século da XIX a colección que existe aí é a única que hai en toda Galiza as únicas coleccións que desaibamos que existen tamén de xornais como o diario ou el Norte e... moitísimos fondos de pictóricos de de Lacheiro de Collado entre outros eh, artistas e de moitísimos moitos artistas ferrolances xente que expuxo a súa obra no Ateneo E tamén, hai que esquecer tamén, mobiliario en seres do propio Teneo que, que son necesarios para o funcionamento normal do día a día. Un patrimonio que nos pensamos que ten un valor que non é únicamente para Teneo, sino para o consulto da cidade, que ademais ten un valor de uso que é o da consulta, que desde aí, desde 2010, pero sobre todo desde o final das obras en 2013, pois está sendo, digamos, impedido por, por, por la consulta polo peche que hai a hora de razonar por parte do Conselho de Ferrol. É un patrimonio que sempre se nos dixo que non iba a ir do Ateneo porque al ser dous edificios se iba a trasladar de unha parte a outro, se va a rehabilitar unha parte del edificio, a todo o patrimonio iba a quedar na, na que estaba en rehabilitar e cando unha estevera rehabilitada pasaría ao outro lado, pero que se sacado do Ateneo por la premura de cumplir os plazos da obra. decir na, O Ateneo en ningún momento pensou co seu patrimonio saldría adría das instalacións porque non era necesario, pero a premura de cumprir as plazas de da obra que se retrasan por cuestións aínda ao ateneo, por lo que se ateneo ou por lo que se patrimonio sale del del de